Þegar þið nálgöðust í Jerusalem og komu til bedtfaka við ólíu fjallin, sendi Jésús tvo lærisveina og sagði við þá. Fariði þið þorpi hér framundan ykkur og jafnskjótt muniði finna össnubundna og fóla hjáni, leysi þau og færið mér. Ef einhver hefur orðum þá svarið, herran þarf þeirra við og mun hafnskjótt senda þau. Þetta varð svo að rættist það sem sagt er fyrir munns bámannsins, segi dótturinn í síjón, sjá konungur þinn kemur til þín, hófar er hann og ríður astna, fóla undan ábyrðargrip. Lærisvinnur þinn fóru og gjörðu sem ég svo sáði bóðið þeim, komu með östnuna og fólan og lögðu á þau klæði sín en hann stega bakk. Fjölda margir breyttu kleði sinn og vegin en aðrir hjökku lim af trjánum og stráðu á vegin. Og mós sá sem að undan fór og eftir fylgdi hrópaði Hóssanna syni Davíds blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins Hóssanna í hæstum hæðum. Þegar hann kom inn í Jerúsalem varð all borgin í uppnámi og menn spurdu hver er hann? Fólki svaraði, það er spámaðurinn Jésús frá Nasaret í Galilíu. Þá gekk Jésús í helgidómin og rak út alla sem voru að selja og kaupa, rættum borðum vikslaranna og stólundum nasalanna og mælti við þá, ritað er, hús mitt á að vera bæna hús, en þér gjöri það að ræningja blindir og haltur komi til hans í helgidóminum og hann læknaið au. Ældste prestarðir og fræðmennir sáu þá ásamandar verkin sem hann jörði og heyrdu börnin hrópa í helgidóminum hósanna syni Davíds. Þeiru gramir við og sóðu viðan. Heyrur þú hvaðu segja? Jesús svaraði þeim: Já. Hafiðir aldrei lesið þetta að barnamunni og brjóstmyrkinga býrðu þér lof. Og hann fór frá og úr borginni til Betaníu og hafið þar náttstæð. Árla morguns hérði hann aftur til borgarinnar og kendi hungus. Hann sá fíkjutrið eitt við veginn og gekk að því, ef hann þar ekkert með blöðum tóm, hann segir við að aldrei framar vaksi ávöxtur á þér að eilífu, en fíkjutrið vissnaði þegar í stað. Læriðsvenn að þeir sáu þetta og sjóðu, hvernig gætt fíku til að vissna svo fljótt? Ég svo svaraði þeim, sannlega segið í þúr, ef þeir trú og efist ekki, getið þeir ekki aðeins gjörð slíkt sem framkomi fíkutrét, til gætu þeim það sagt við fjall þetta, þér upp og steft þér í hafið og svo myndi fara. Allt sem þeir byrðið í bæn eðar, Munið þeir öðlast ef þeir trúið? Hann gekk í helgidómin, þá kom aðistu prestarnir og aldunga líðsins til hans, þar sem að var að kenna og spurðu, Með hvaða valdi gjöru þú þetta? Hver gaf þetta vald? Ég svo svaraði þeim, Ég vil og leggja eina spurningu fyrir yður. Ef þeir svaraði mér, muni ég segja yður, Með hvaða valdi ég að gjöru þetta? Hvaðan var skýrn Jóhannessar? Frá himni eða frá mönnum? Þeir ráguðu skörfið annan og sögðum, svörum frá himni spyr hann, hví trúðu þá ekki, ef við segjum frá mönnum, meðan við óttast líðin því að allir telja Jóhannes spáman og þeir svöruði Jésu, ver erum vitum það ekki. Hann sagði við þá, ég segi yður þá ekki heldur með hvaða valdi ég gjörið þetta. Hvað verði stýður? Madur nokkur átti tvo sónum. Hann gekk til hins fyrra og sagði sónum minn, farð þú í dag í vingarði mínum? Hann svaraði, það vil ég ekki, en eftir á sá hann sig um hann fór. Þá gekk hann til hinn síðara og mælti á sömulegð. Hann svaraði, já, herra, en fór hvergi. Hvorð þeirra tvekja vilja föður eins þesvara svara, sá fyrri. Þá meldi Jésús, sannlega segið yður, tóllumdumenn og skægjur verða undan yður inni Guðust ríki. Þegar Jóhannes kom til í og vísaði veg réttlætis og þeir trúðu honum ekki, en tóllumdumenn og skægjur trúðu honum. Það sáu þér, eða snýrust samt ekki síðar og trúðu honum. Heyrið aðra dæmisögum. Landi hann nokkur plantaði vingarð. Hann hló garðumann, gróð fyrir vinsröng og resti törun, seldi hann síðan vínirkjum á leigu og fór úr landi. Þegar ávoksta tíminn álgæðist, sendi hann þjóna sína til vínirkjanna að fá ávokst sinn. En vínirkjarnir tóku þjóna hans, börðu einn, drápuð annan og grýttu hin þreðja. Afsör sendi hann aðra þjóna, fleiri en þá fyrri, og eins fóruðu þeir með þá. Síðast sendi hann til þeirra sonn sinni og sagði, Þeir munu virða son minn. Þegar vinnirkjarni sáu sonin, sáðu þeir sína milli, Þetta er erfingin, förum og drefum hann og náum arfi hans, og þeir tóku hann, köstuð honum út fyrir vingarðin og drápuð hann. Hvað munu eiglandi vingarð sinns gjöra við vinnirkja þessa þegar hann gemur? Þess vara, þeim vondum mönnum menn hann væðalust tórtíma og selja vingarðin öðrum vínirkjum á leigu sem gjaldi á honum ávöxtin á réttum tíma. Og ég svo segir við þá, hafið þeir aldrei lesið rýtningunum, sá steinn sem smiðið þurr höfnuðu er orðin hýrningarsteinn. Þetta er verk dróttins og undursamlegt er það í augum vorum. Þess vegna segi yður Guðs ríki fráður tekið og gefi þeirri þjóð sem ber ávegst þess. Sá sem fellur á þennan stein mun sundur mólast og þann sem hann fellur á munan sundur merja. Þegar aðstu prestarnir og farisernir heyrðu dæmisjúr hans skildu þeir að hann við þá. Þeir vildu taka hann handum en óttuðust fólkið þar að menn töldu hann vera spámann.